Batalion de marș Pista 15 Sunt acolo și două țigări cu opium Fumează-le în ultimul moment, ajută Încearcă mai ales să nu te gândești la nimic Timpul trece, trece repede N-apuci să zici uf și s-a și făcut dimineață Cel mai bun lucru însă ar fi să o faci singur Și domnul nu o să te mustre Chiar dacă scrie la Evanghelie că nu-i îngăduit E vorba totuși de un caz special Dă un în cap și i am revolverul Bernard continua să plângă. Micuțul îl părăsi. Odată pe coridor își vărsă furia pe o nevinovată găleată cu apă, care zbură colo împroșcând în toate părțile conținutul. Ce faci, idiotule?" zbieră Haide, aflat la etajul inferior, văzând apa revărsându-se pe scară în jos. Gura! Cu ce plăcere aș apăsa pe trăgaș dacă te-aș avea pe tine în vârful cătării!" Și colosul coborâ scările metalice ca o locomotivă turbată. Prudent, haide se un nevăzut. În asemenea momente, micuțul era în stare să ucidă. Bătrâne glăsui micuțul, făcându-și apariția în corpul de gardă. Mergi la Heinz în celulă și povestește ceva despre Isus. La mine nu ține, sunt mult prea ticălos, iar el mult prea bun. E cumva credincios puștul, întrebă Barcelona. Nu cred, interveni porta, dar i-ar face numai bine dacă bătrânul l-ar convinge că Isus, fiul Mariei, Împreună cu Sfântul Petru îl așteaptă la biroul de primire din ceruri. Vă spun, cinstit băieți, că dacă aș avea ceva mai multă gravă în tărtăcuță și aș pricepe cât de cât din toate chestiile astea cu religia, zău dacă mi-ar păsa dacă mă omoară sau nu. Se pare însă că-s prea tolomac, dar poate că e mai bine așa, dracu știe ce s-ar întâmpla, dacă m-ar umfla râsul exact în momentul în care m-ar lega de stâlp. Mare pacoste pentru omenire mai ai și tu, micuțule, făcu râzând porta, Alach știe ce face, predică legionarul. Îl va adăposti la sânul său pe Heinz, așa cum îi adăpostește pe toți cei care se pocăiesc și vin spre el. Dacă Heinz dorește acest lucru, porțile grădinii lui Alah îi vor fi deschise. Micuțul se întoarce spre el. Merge și povestește lui Heinz despre grădinile astea ca să-i ușurez inima și să se bucure pentru ziua de mâine. Iar pe noi să ne socoată drept niște prieteni de nădejde. Băruntul legionar căzut pe gânduri, își mușca buzele și își trecea palma peste obrazul mutilat. Uriașa cicatrice care îi brăzda fața de la tâmple până la baza gâtului devenise purpurie. E o chestiune atât de delicată. nu stoc tocmai o fire duioasă. Nu știu dacă aș putea consola pe care v-a sortit mâine morții. Bătrânul se ridică brusc. O să mă duc eu." Își puse boneta și-și aranjă centironul de care atârna greul Parabelum. Cred că o să mă descur mai bine decât preotul. Julius și Porta, să nu văd picior de străin prin preajma celulei, oricine ar fi. Gata, și o să fie trecerea oprită. Bătrânul rămase aproape trei ceasuri în celulă. N-am aflat niciodată ce s-a petrecut acolo, dar în final Heinz părea ușurat și împăcat cu soarta. Bătrânul spusese exact ce era de spus și totul a mers bine până la vizita părinților. L-am dus pe Heinz în corpul de gardă, lucru strict interzis, și bătrânul i-a dat un pahar de rachiu, al lucru interzis. În noaptea aceea, Barcelona și cu mine am rămas de gard. Ceilalți au întins-o la godacul vesel, în primul rând ca să nu mai audă plânsetele și țipetele lui Heinz Berner. S-au întors către miezul nopții beți pleasnă, micuțul mai tare ca toți. A trebuit să-l pocnim zdrav în ca să nu mai ulec aruncă închisoarea în aer și scoate mațele din primul esesist pe care îl întâlnește. La un moment dat a apărut și locotenentul lor, sunt băut și el. Cu un deget tremurător îl arătă pe micuțul și ordonă, tu să taci din gură, după care se aplecă peste chiuvetă și vomită. În cazul micuțului a fost nevoie să-l altoim de patru ori cu patul puștii, ca să-l domolim și să-l putem lega de pat. Nu departe de închisoare, într-un mic han denumit husarul roșu, familia Bernard închiriase o cămăruță. Au stat în tăcere toată noaptea, ținându-se de mână și privind în gol, în vreme ce vechea pendulă din perete mărunțea ticăind timpul și contra greutățile împingeau încet în limbile spre ceasul în care un lor copil, locotenentul de nici 20 de ani, urma să fie executat. Erau ca într-o stare de catalepsie, incapabili să scoată o vorbă. În celula sa, Heinz Berner umbla neostoit de colo până colo. Din când în când se mai oprea, își proptea fruntea de zid și bătea cu pumnii în ușe, țipând cu disperare. Un lung strigăt ajutor ca acela al omului pierdut în mijlocul oceanului. La patru dimineața s-a sunat deșteptarea. Legionarul a plecat la magazie după muniție. Câte trei gloanțe de căciulă, în total 36, gloanțe frumoase lucind de vaselină. Comandantul închisorii sosi la ora 4.30, urmat de adjunctul său. Veneau din cealaltă aripă, acolo unde fusese încarcerat condamnatul la moarte Grun. Cu glasec, comandantul îi comunică lui Bernard ceea ce acesta știa de acum, și anume că cererea de grațiere a fost respinsă și că va fi executat. Din ușă se mai întoarse odată spre cel ce urma să moară și adăugă tăios. Stăpânește-te, nu uita, ești ofițer. Fiecare dintre noi trebuie să poată privi moartea în față. E un lucru pentru care avem datoria să fim permanent pregătiți. ia în mână și nu te purta ca un laș. Ușa se închise cu zgomot și pintenii comandantului răsunară pe coridor. Misiunea lui se încheiasă. Dimineața era răcoroasă și soarele poleia în culorile diafane ale aurorei, zidurile sinistrei închisori. Locotenentul Olsen se iubi și el. Avea obrazul tras și pecetea unei nesfârșite tristeți pe el. Curta ca și noi casca de oțel. Greul pistol pe 38 atârnat de centiron, încărcat cu opt gloanțe destinate loviturii de grație. Bătrânul prezentă raportul. Să trăiți, domnule locotenent, grupa 1 pluton de execuție. Câte trei gloanțe de persoană. Regulamentul e cunoscut. Grupa se compune din 12 oameni comandați de felvebelul Bayer. Locotenentul duse trei degete la cască și spuse, abia auzit, mulțumesc felvebel. Ne trecu cu privirea în revista, apoi comandă de loc, reglementar, pas de voie după mine. Ajunserăm la celula lui Heinz, locotenentul Olsen împuse mâna pe umărul condamnatului. Curaj, băiatule, nu durează, sunt însă obligat să te leg la mâini. Avea pregătit o frânghiuță albă și nouă, cu un nod care permitea o legare rapidă și sigură. Nodul acesta era, se pare, rezultatul unor lungi și laborioase căutări. Brusc, Berner se prăbuși. Se prăbuși atât de neașteptat încât nimeni nu a putut să-l rețină. O clipă am sperat cu toții că a făcut un stop cardiac, dar nici el, nici noi n-am avut această baftă. Bătrânul și locotenentul îl ridicară. Îi tremurau buzele, apoi țâșni strigătul. Era urlet de fiară repercutat de ziduri, răscolind celulele altor condamnați la moarte ce își așteptau rândul. Nu vreau, lăsați-mă să trăiesc, nu trebuie, nu trebuie. Am fost nevoit să-l înșfăcăm și să-l târâm de-a lungul coridorului. Haideți că păpușca, lui portai i sări cascade pe cap și se rostovoli până la plasa de siguranță de la Papter, pe care să-l tăcă ca o minge. Un spasm îmi întoarse stomacul și am vomitat dureros, numai bilă. De când aflasem ce avea să urmeze, am fost incapabil să pun ceva în gură. Găsim pretextul ca să-și descarce nervii Porta azbieră la mine. Porculei mi-ai mudărit cizmele. Fotoliți-vă ordonă orsă în care își stăpânea și el cu greu nervii. Din celule neau acum strigătele deținuților, strigăte de furie și de desnădejde. Ucigașilor, fiți blestemați, fasciști căloși, ne invectiva un subofițer de aviație, probabil comunist. Expresia a fost preluată și acum deținuții o scandau, tropăind din picioare. Fașciști ticăloși, fasciști ticăloși. Nervii stăteau să preznească și cel mai mic incident putea declanșa un dezastru. A părut grupa a treia, escortându-l pe fel grun. Alt cavarul la față pășea calm, încadrat între doi ostași, solemn ca la o procesiune. Heinz Berner deveni de-a dreptul nebun. Acum făcea spume la gură, ochii îi ieșiseră din orbite, privirea era dementă. Camarazi, camarazi, dați-mi drumul, ajutor! Se zbătea disperat și nodul care îi lega mâinile se desfăcu. Pe semne, locotenentul nu strânsese ca lumea, dar și pe acestea lăsa să rănelvi, cu un soi de scânce, se prăvăli pe patul unei celule goale. Dacă istoria asta ar fi ajuns la urechile comandantului, probabil că ar fi ieșit cu scandal și ne-ar fi pândit cine știe ce acoste, deși puțin ne păsa, unei închisori militare nu era cu nimic mai bună decât în linia întâi. Nu vreau să mor, pe băiețandru, agățându-se de mâne ca bătrânului. Bătrâne, nu mă lăsa să mor. Ajută-mă, bătrâne, ajută-mă Ce poți să-i spui unui puști înnebunit de groaza morții? Deodată se auzi un glas calm și ușor răgușit, acela altfel vebelului grun, celălalt condamnat la moarte. Nu-ți fie teamă, nu-i chiar atât de cumplit. Cu ochii rătăciți, Heinz Berner se uită la tovarășul său de nenorocire. Acesta zâmbea. Suntem împreună și așa vom rămâne până la capăt, continuă infanteristul. Camarade, nu mai ești singur. Heinz Berner își îndreptă umerii. Mulțumesc, camarade. Poni pe coridor, drept ca o lumânare, alături de bătrânul, coborând răscara și ieșiră afară, în uniforma sa gri de campanie cu crucifixul de gât, preotul urma procesiunea. Se ruga cu glas căzut și la auzirea cum spune și ne iată Doamne, greșelile noastre. Pe boltă soarele se ridicase trecând de creasta zidului. Se se oare vreodată neluminând toate cele câte luminase? În orice caz, acum strălucea, sunt beteală de aur și argint, ca și când însăși natura ar fi dorit să sugereze condamnaților că îi așteaptă veșnicia. Omielă făcea triluri câteva prigori să getau văzduhul pe deasupra curții, totul era splendid și încântător până în momentul în care 12 luanțe vor curui pieptul fostului locotenent, Berner. Haide și micuțul în legară de stâlp, un stâlp grosolan așchiat, cu pete de sânge uscat pe el. Vrei să-ți pun bandoul pe ochi? întrebă bătrânul. Nu vreau să mor, băbâi, Heinz, ajutor. Bătrânul îl legă la ochi. Când i se propuse același lucru, infanteristul atașat de celălalt stâlp, răspunse tare și limpede, Nu, vreau să văd. Ce voia să vadă? Moartea sau lumina care se revărsa generoasă peste sinistrul, mohorâtul zid al închisorii? Ultimul lucru pe care îl văzut Heinz Berner a fost mâna scrijelită de explozia unei grenade a bătrânului. În nărhi îi pătrunse mirosul Reavan, învătător, al pământului încălzit de soare. Cele două plutoane de execuție se aliniară, grupele 1 și 3. În locul locotenentului Olsen a un alt locotenent, necunoscut, nouă. Uitase de tradiționala țigare sau pur și simplu dorea ca totul să se isprăvească mai repede. Fumatul ultimei țigări lungea execuția cu circa 5 minute. O veșnicie în asemenea cazuri, Dumnezeule să se termine odată. Pe semne locotenentul visa să se îmbete, ca și noi de alminteri. După o execuție aveam liber până a doua zi. Așa prevedea multumanul în regulament plus a. Locotenentul își potrivi casca și strânse jugulara. A ținea infanterii motorizate, își pierduse un braț la Stalingrad. Pieptul era acoperit de decorații, să fie avut maximum 25 de ani. Fără să știm nimic despre el, l-a murât din primul moment. Lun poziție de drepti, comandă grupa întâia alinierea. Bătrânul ieși din rând pentru verificare. Porta, puțin mai în față. Haide jumătate de pas înapoi. La picior, arm. Privirea drept înainte, comandă iarăși locotenentul. Încărcați, arm. Închizătoarele țăcănilă. Primul glonț îl unecă în camera de explozie. La ochi, arm. Zidurile răsfrânse ră ordinul. Cătările fixară pieptului Heinz. Într-o daie a husarului roșu, două ființe nu-și puteau desprinde ochii de la acele pendulei. Era ora cinci fără un minut. Necunoscutul locotenent aruncă o privire spre orologiul din turnul închisorii și nu văzut cum țeava cuștii micuțului și a lui porta se ridică imperceptibil. Sigur putea fi invocat și tremurul involuntar al mâinilor. Doi nu vor trage într-un camarad, dar rămâneau alți zece care să suprime un condamnat de nici douăzeci de ani. Cu dangăt prelung, orologiul sună, foc, 12 de tunături confundate într-una singură, un strigă stins în sășnituri roșii de sânge. Heinz Berner se muie în legăturile sale. Mirla amuțise. Doi infirmieri veneau în fugă cu brancarda. Locotenentul Cerciung se apropie cu pași repezi și, fără să clipească, își descărcă pistolul în trupul care mai trebuie să Când s-o bage la loc în tocul ei, arma a părut că se împotrivește. Se a răsuci pe călcâie și reveni spre noi. Grupa 1 la stânga, înainte, marș. Până la urmă, tot am scăpat de batalionul de marș. Vina a fost a lui porta, a micuțului și a unui soldat condamnat la moarte care a reușit să evadeze. În timpul anchetei s-a stabilit că fugarul se folosise de obiecte venite din afară. O pilă, o farfecă de grădinărit, un cuțit. Îi să descuie ușa, să se furiseze pe coridor, iar de acolo, folosind piloanele bătute din loc în loc în perete, să ajungă pe acoperiș. Burlanul de scurgere îi slujise drept scară, apoi cu ajutorul unei funii confecționate dintr-o pătură tăiată fâșii, și având la capăt un soi de ancoră, se cățărase pe zidul centurii interioare, după care o frânghie, de data asta adevărată, îi facilitase escaladarea zidului exterior înalt de 6 metri. Toate acestea se petrecuseră cu trei zile înainte de execuție. Micuțul și Porta, ambii de gardă, au fost imediat arestați și luați la întrebări. După 14 zile, li s-a dat drumul, considerându-se că explicațiile lor stau în picioare și că, oricum, evadatul nu mai putea fi prins atât de ușor. Colonelul Fogări a făcut vângesta statului venit să-și bage nasul, dar a expediat și compania noastră într-un batalion de marși. Până la plecare ne-a frecat rău de tot, ridica și ne-a înjurat cum i-a venit la gură, ceea ce în cazul colonelului Fogăl nu era chiar o partidă de plăcere. Când să plecăm, colonelul a venit să ne ureze drum bun. I-a debitat locotenentului Olsen, ceea ce se spune de regulă în asemenea împrejurări și nu a strâns decât mâna unui singur om, micuțul. Încearcă să rămâi teafăr, triplu idiot. La care micuțul zâmbi cu gura până la urechi, să trăiți de un colonel, Voi executa în tocmai ordinul lui don colonel. Colonelul își duse mâna înmănușată la gură și se îndepărtă grăbit. Mai târziu porte avea să afirme că o făcuse ca să nu se vadă cum râde. Bordelul de la Marea Neagră Orășelul din apropierea frontierei cu România, acum pe jumătate abandonat, fusese odată o așezare mică dar cochetă, cu vile albe și terase pe care sezoniștii stăteau întinși în șezlonguri și se rumeneau la soare, admirând Marea Neagră. Orașul se numea Tiestanova, reprezenta cândva un important nod de cale ferată și rutieră la nord de Velcovo, dar succesivele bombardamente îi anulaseră această calitate. Cea mai mare parte a populației fugise în munți sau se refugiase dincolo de frontieră în România. Intrând odată într-o casă părăsită, ne-am putut da seama cât de precipitată fusese fuga oamenilor. Pe podea mai zăcea un pantof de damă cu toc înalt ce-și perechea și un urs din pluj galben, a cărui vedere îl tulbură pe bătrânul. Culese de pe jos ursul și ținându-l în palmă murmură, oribil război, suferă până și copiii. Micuțul se trezea atunci să mârâie, că plozii nu ne interesează și că oricum au prea multe oase. Ce tip ciudat și micuțul ăsta, uneori atât de blând, atât de delicat, alteori atât de bestial, de cinic. Bătrânul mai mai să pună mâna pe revolver. Te previn că m-a însăturat, urlă el de obicei nefiresc, de calm. Dacă te prind vreodată că te atingi de un copil, ai de-a face cu mine. Și ieșit rântindu-șa, uiduma se uită nedumerită la noi. Ce l-a apucat? Suferința copiilor îl înnebunește, zise porta arătându-l Dar ce e vina noastră?" replică micuțul. N-am salvat și noi copii, creșa aia și convărul de copii cu destinația maidanec. Nu eu am fost ăla care a tras în esesiști ca să poată fugi țâncii? Nu eu i-am scos inima esesistului ăluia și am dat-o la câini? Tu, dar atunci ai cam sărit peste cal," spuse porta, chiar și din punctul nostru de vedere. Revăzusem cu toții scena aceea atroce, acea noapte de groază, când în Polonia, în a nouă partizan polonezi, pica să râmpeste convoiul de copii. Se pare că unul din partizani fusese colonel. Cu tremurat de ceea ce micuțul se pregătea să-i facă ofițerului SS pe care îl capturase, scosese în sprijinul protestelor sale un teanc de acte și o fotografie care îl înfățișea în uniformă militară cu caragioasa aia de caschetă în patru colțuri, ce amintea de vechile șepci ale ulanilor de altădată. Micuțul și Portai răspunseră că și ei sunt generali, preghizat așa, de hohă în răcani, ceea ce l-înfurie teribil pe Polac, care dispără în pădure urmat de șase dintre oamenii săi și de cârdul de copii. Ceilalți doi, care rămăseseră, l-au ajutat pe Micuțul la macabra lui treabă, după care spânzuraseră cadavrul de o cracă cu capul în jos. Bătrânul nu i-a vorbit o săptămână Micuțului, până când acesta n-a cerut iertare și n-a restituit ghiulul de aur furat de la esesist. Bătrânul a aruncat într-un rup pe lângă care înainteam, fapt considerat de micuțul drept o mare tâmpenie. În orășel ocupam o vilă, o magnifică, vilă așezată ceva mai sus decât restul localității și oferind o splendidă vedere asupra mării. Vila era părăsită. La primul și la al doilea etaj, camerele se înșirau una după alta, tapetate toate în roz și bleu. cu cute un enorm pat înăuntru și glinș prin diverse locuri. Sterea pregnant, mirosul de femeie. Ăsta nu-i pace un adevărat fotodrom, exclamă micuțul, lățindu-se pe unul din ele. Trăiască partidul și clasa conducătoare, exclamă portatul lănit într-un fotoliu adânc. Dacă mai apar și câteva pipițe în furouri negre și chiloți cu dantelă, războiul ăsta poate să dureze și 30 de ani. Bună și vecinătatea cu România! Ce țară de aur! Vă amintiți când i-am furat un flatului de Herman, un compartiment întreg de bunătăți? Amintirea acelei isprăfi ne făcu pe toți să râdem. Porta deschise larg ferestrele și adoptă tonul unui ghid turistic. Marea pe care o vedeți este marea neagră, dar chiar și niște aiuriți ca voi pot să-și dea seama că n-are nimic negru în ea. Departe, departe, dincolo de această mare albastră, care îi se spune neagră, e războiul. Dar până una altă acest capitol nu ne privește. Grozavă oglinda asta montată în tavan. Intervenim în cuțul în continuare pe pat. Cui o fi venit ideea? tare mai miroase apor porjartire din dantelă și chiloței cât un timbru poștal. Necheză de plăcere și se lăsă furat de dulcea evocare a unor combinezoane străvezi. plutind prin aer și a unui regiment de femei pe trei sferturi goale. Legionarul râsă încetişor și i-aruncă o privire plină de subînțelesuri bătrânului, care fuma rezemându și coatele de pe vazul ferestrei. Mesele le luam pe terasă, ceea ce a fost cât pacih să-l coste pe micuțul viața. Dobitocul voise se arunce cu o grenadă într-un câine care urla în curtea vecină. Se dezechilibrase și, dacă n-ar fi fost intervenția promptă a lui Barcelona, s-ar fi rostogolit în jos, strivindu-se de pavaj. În aceeași zi, micuțul dădu peste o gigantică muiere care se pregătea să golească un dulap în perete aflat la etajul 1. După o clipă de năuceală își reveni, se repezi la femeie și încercă să o trântească la podea. Ce-i cu scroafa asta aici?" Sosirea în galop la timp ca să o scăpăm pe neașteptata vizitatoare moarte de frică din labele micuțului. Ea se grăbi să explice bătrânului că vila îi aparține, dar că locuiește într-o altă casă ceva mai încolo. Familia mea s-a îmbolnăvit de tifos, mai adăugă ea. Imediat ne-am tras în dărât. Cuvântul tifos ridica între noi și ea o barieră de netrecut. Intrus a luat câteva boarfe din dulap și dispărut. Legionarul își miji ochii, fixând îndelung ușa prin care dispăruse. Mi se pare că mi suspectă butia asta de o sânză. Crezi că e o curvă se interesează interesea Nu tocmai de-a cunosc când de ajuns bordelurile ca să pot repera de la 10 km un pește sau o codoașe. Or, seamănă al dracului cu o tanti de profesie. Așteptați-mă aici. Își îndesă pe caboneta boneta neagră de tankist, își puse centironul de care atârna greu parabelul, Vărâ un cuțit în mâneca vestonului și un altul în carâmbul cizmei. Barunțelul caporal era un specialist al cuțitului și ne învățase și pe noi cum să ne servim de această teribilă armă, cum să ucidem fără ca victima să scoată un sunet, cel cărui pradă a să țipe era obligat la prima ocazie să dea de băut. Mă duc s-o de pureci pe grăsană. Dacă nu i-a stat patroană de bordel, înseamnă că nici eu n-a încălcat vreodată pe la Legiunea străină. Micuțul descoperise în localul fostei comandaturi o cantitate uriașă de provizii și o pe care o ocupa se transformase într-un adevărat depozit. De tavanți spânzurau trabuce, pe sofa și la picioarele ei se înșirau pântecoase sticle de coniac franțuzesc, conservele alcătuiau veritabile piramide, iar pe un perete trona un imens tablou, înfățișând două femei goale în atitudini voluptos la șcibet. Ca să mă gonească de aici, declarase el, va fi nevoie de un nou Stalingrad. Dar asta ce mai e? întrebă Barcelona, arătând spre o vază de porțelan agățată la căpătiiul patului. Țucalul meu personal, operă de artă băiță cu floricele roșii, și blu și amoraș care zburdă. În viața mea n-am văzut ceva mai frumos, plus că poate fi golit pe fereastră. Legionarul reveni cu o desagă întreagă de noutăți. Se așeză turcește lângă micuțul și se întinse după coniac și țigări de foi. Exceptându-l pe el și pe bătrânul, nimeni dintre noi nu putea suferi trabucele, dar ne făceam cu toții un punct de onoare în a le fuma. Hai de boruse de acum de vreo două ori, dar o lua mereu de la capăt, jurându-se că nu-i nimic mai bun. Știți în ce casă ne-am instalat? întrebă legionarul Chicotin pe înfundate. O casă de ștabi bolșevici, să o credeți voi. Casa asta, fratilor, avea pe vremuri felinar roșu la poartă. Micuțul rămase cu gura căscată. Vrei să zici că ne-am încatiluit într-un azil pentru coarde? Exact, cu personal de înaltă calificare, mă rog frumos. Și unde-i, unde-i personalul? Zbieră, își citat, porta. Într-o fracțiune de secundă, micuțul era în picioare. Echipamentul zbură pe un dulap, veston, pantaloni, cămașe, izmene. iată mă gata, răcni el. Bătrânul care se tăvălea de râs, arăta cu degetul spre cizme. Da, cizmele! Cizmele nu le scot. În cizme și cu centiron nu-ți mai pasă de nimeni. Porta le pădase și el tot ce avea, înfățișându-se în costumul lui Adam. Păstrase doar cizmele, centironul cu pistolul în toc, iar pe cap tronafalnic, jobenul cel galben. Micuțul se grăbi să se împodobească la rândui cu melonul gri. Gata de atac, strigă porta, să vină gagicile. Sahara, cheamă-o pe madama. De văzut ați văzut-o, o scroafă ce mai tur nu pe ea câte o jumătate de litru de parfum în fiecare dimineață ca să nu-i simți duhoarea. N-are treabă cu conștiința și cântărește pe puțin 120 de kilograme. Am întrebat-o chiar câte tone de o sânză are ca deplasament și a vrut să mă trombonească, zicând că doar 90 de kg. Stă într-un apartament tot pe strada asta, ceva mai departe, dar ce apartament? Dar lângă el, vila noastră e o magherniță. Fumează tot timpul dintr-o pipă curbă și toarnă la trăscă unia. Mai abitir ca un hamal din port. Bun, dar unde i restul garnizoanei, se strofocă porta. Nu văd nimic. Aici buba muri legionarul. Toată trupa a întins-o dincolo la români, de frica băieților lui Nentu, Iosif Visarionovici, și-a rămas numai bordelul, dar fără fufe. Areai, când futică, nu futache. Micuțul scoase un suspins fâșietor și se prăbuși pe canapea, urmat imediat de porta. Ce viață haină se tânguie el! Eu, clama Barcelona, eu nu mai pot. Sunt în stare să violesc și o sobă încinsă. Poate aș deveni primul din șoc. Dar dacă ne a mulțumit numai cu codul așa, întrebă el practic. Ia zis, Ahara, cum se prezintă dama? Ca o betonieră. Dacă te rătăcești prin ea, nu mai găsești ieșirea. Fleacuri, principalul e să știm dacă vrea să-și lepe de chiloții. Restul ne privește. Nu cred că facem ofturi, spuse legionarul. O cheamă Olga pronunță numele cu o vagă strâmbătură de dezgust. Ai dreptate," comentă micuțul. Olga nu sună bine pentru o damă de bordel care se respectă, dar e război și peste tot dai numai de surogate. asta e situația." Porta trebuie sări deodată. Ascultă-i sigur că putoarea nu ne trage în piept." Cum adică? Să nu fi dosit cumva menageria ei. S-o că nu suntem prea de soi. Noi ăștia, își știi alții." Legionarul își aprinse țigara și căzu pe gânduri. De exclus n-ar fi exclus, însă unde naiba le-ar fi putut camufla. Facem anchetă, sărimi micuțul. Aflu 10 minute dacă pipițele au fost dosite. Și o gâtui pe codașe dacă descopăr că a vrut să ne trombonească. Încetați cu tâmpenile interveni bătrânul. Una ca asta are întotdeauna relații pe la poliție. Chiar și la apoi, E o caracatiță cu tentacule peste tot. Și dacă vă reclamă, o luați pe coaje, mamă, mamă. Nu-mi pasă, strigă porta, întâi jucăm o polcă pe saltea și pe urmă fie ce fi. Cu ulete de veselie, întreaga gașcă se îndreptă spre casa Olgai. Micuțul uitase cu desăvârșire că-i golpușcă și fundul său și așa imens părea și mai enorm, din pricina centironului și a cismelor cu carâmbi scurți. Aici, indică regionalul, arătând spre o vilă albă care părea să se înalțe direct dintr-un uliaș buchet de flori. Deschise ușa, ne luând în seamă cartonașul pe care scria, sunați de trei ori. Am traversat un hol spațios și ne-am trezit într-un salon, cu nenumărate divane și sofale tapizate cu mătase, înșiruindu-se de-a lungul pereților. Acolo am dat și de olga așezată la o masă de scris sculptată, cu sânile vărsându-se peste tăblia ei. Era ca o figură de probă spintecând ăluciul luciul mării. Transpirase toată și fardul îi sedusese, încremenind pe fălgi și pe supungile de la ochi, precum o lavă răcită.